Раз, два, три, чотири. І знов замовк. Чому лише чотири стуки? А, більше не треба. Мовить у її внутрішній грубий, брутальний голос. Чотири вистачить. Тихо. Вона простується. Сміло йде до стола. Легенько прикладає вістря сікача до тім'я Стальського. Рука її не тремтить. Підносить праву з молотком. І швидко, що сили чотири рази, б'є по тупім краю сікача. Сікач, широкий на добру долоню, весь аж потупий край затонув у мізку. Г. гікнув стальський. Механічним відрухом голова метнулась вгору. За нею все тіло. Воно перехилилось взад і разом з кріслом. З глухим лускотом горілиць упала на поміст. Голова вдарилась допомосне. Сікач вискочив із рани. За сикачем потекла кров, змішана з міском. Стальський затрепетав ногами. Цілкувався щось ухопити руками. Ще раз, ще раз. Легше, легше, годі. Раїна стоїть і дивиться на нього. В її вухах знов бринить мелодія. «Ой, верба, верба, кучерява, ой, хто ж тебе скучерявив?» На дворі рве хуртовина. В її спальні щось немов зітхнуло важко-важко. «Все моя мама» мигнуло їй у голові, її зовсім не було дивно, ані страшно. Хробачок застукав у стіні. «Раз, два, три, чотири». «Так, чотири досить», сказав у її внутрі якийсь голос. «Не той попередній брутальний», та якийсь інший, жалібний-жалібний, мов останні хлипання розбитого серця. Нараз скрізь рев бурі і шум сніговіниці почулися якісь інші тони, острі і різкі. Тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та. -та. Марш, тарабанений дерев'яними полінами по дерев'янім тарабані. Кличуть, кличуть, мигнуло в її голові, і вона скочила з місця. «Тра-та-та! Тра-та-та! Тра-та-та!» Чути було чимраз ближче. «Я зараз! Я зараз!» – шептала Регіна. Скочила до своєї спальні і почала надягати шубу. «Тра-та-та! Тра-та! Тра-та-та!» Глупало крізь рев вихру на вулиці ось-ось під її вікнами. «Їду! йду! мовила вона зовсім успокоєна. І не гаючи світла, не замикаючи на крюч дверей, вийшла спокою. Пішла за голосом. Сніг сипав, крутився, засипував очі, запирав дух у грудях. Ноги грузли по коліна. Регіна йшла, поспішала за гуком тарабана. В кінці вона наблизилась до нього настільки, що побачила на яких десять кроків перед собою високу згорблену постать тарабанщика, що б'ючи праниками по балії, йшов звільна, борючись з вітром і бродячи в сипкім снігу. І він ішов, не озираючись, просто наперед. Дихав важко, так, що в хвилях, коли паузував тарабан, навіть крізь шум хуртовини, чути було його важке сапання. Їдучи за бараном, усе в однаковім віддаленні, Регіна відійшла, може, на сто кроків від свого дому. Коли була б обернулась тепер, не була б побачила не то дверей, ані ганку, ані хвіртки, ані навіть жовтих плям, що падали на вулицю, а освітлених вікон. Снігова курява була надто густа. Але дві мужицькі постаті, що надійшли з противного кінця вулиці, побачили ті жовті плями. «Чи я не казав, Стальський не ще? А де у нього світиться? Віддімо до нього», мовив Шварц, ведучи попід руки Шнадельського, що, загорнувшися в свій довгий плащ і закотивши ковнір у гору, війшов згорблений, мов опираючись. «І чого ти тягнеш мене?» – мовив він. «Чого нас тут треба так пізно?» «Треба, треба, ти вже здаєсь на мене!» – мовив Шварц і відчинив хвіртку. «Але ж я чую себе недобре, тремчу. мене біє пропасниця». «Нічого, все ж кожний зрозуміє, що ти змерз, простудився. А до розмови можеш не мішатися. Стайся на мене». «Подивляю тебе», – мовив Шнадельський, цокочучи зубами. Шварц тим часом вийшов на ганок, застукав до дверей, а не чуючи ніякого голосу знутра, взяв заклянку. Двері відчинились. Вони були незамкнені. «О, а це що таке?» Мовив він, обертаючись до Шнадельського, відчинив двері і війшов до покою. А, -а, -а, а вирвалося з його горла, а потім він став на місці, як вритий. Що там? запитав Шнадельський і війшов також до покою. Зирнув і, вхопившися руками за одвіру, занімів. Довгу хвилю стояли оба, не можучи здобутись на слово. Мертве лице Стальського з примерзлим на ньому окриком болю лежало на долівці. Вишкіріні зуби, виболушені очі затиплені заціплені кулаки надавались цьому лицю вираз якоїсь страшної дикості і жорстокості. Що тут сталося? перший пришептав Шнадельський, обертаючися до шварця. Укоскали його, мовив шварц, поборюючи своє зворушення. Але хто? «Можливо, що вона, а може...» І він задумався. «Може, хто?» «Може, Рафалович?» «Рафалович?» «Так, щоб пімститися за зроблений йому скандал». «А в таким разі, де ж вона?» «Поглянемо, і Шварц зазирнув до рогіниної спальні. «Нема її. Може, втекла і не вернула. Може, в змові з Рафаловичем?» «Що ж нам робити?» «Розбудити служницю, сусід, наробити гвалту?» «Або що?» – запитав Шварц. «Що нас це обходить? Який інтерес маємо розголошуватися?» «Або я знаю». «Я думаю, навпаки. Чим пізніше завтра викриється все вбійство, тим ліпше. Лишимо все служниці. Навіть ще більше. Погасімо лампи і замкнімо покій від вулиці». ти дурів». «А як нас застануть?» «Ще на нас кинуть підозріння?» «Хто нас застане?» «Служниця мусить твердо спати, коли не збудилися в часі бійки. А з вулиці не прийде ніхто. Виходь, я зараз усе зроблю». І Шнадельський тихенько вийшов із спокою. Шварц загасив лампу в регіниній спальні, а потім, наблизившись до трупа Стальського, зиркнув довкола. О, тут і капітали розсипані», шепнув він, побачивши на столі регінині цінні папери та біжутерії. «На дорогу все може здатися». І він швидко зібрав усе і заховав до кишені. Потім загасив лампу і на помацки вийшов із спокою. Ключ був у дверях таки знадвору. Замкнувши покій, Шварц натягнув ключ і кинув його геть у глибокий сніг. Потім, засунувши шапку на очі і закотивши ковнір на голову,